Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, ولا غالب يغلب الله. Allahumma la tajalli Yahudi rayah, ولا تحقق لهم rayah. وجعل انشئت لهم هداية، وجعل من خلفهم عمرة وآية. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, terbesukur kepada Allah kerana hari ini dapat lagi kita dikurniakan kesempatan untuk nak uh, menyambung lagi siri pengajian syarah kitab ilm, yang mana pada sesi-sesi yang lepas uh, kita dah menyentuh tentang perbahasan yang mengenai hati dan kita telah menyentuh tentang bab ikhlas kita telah menyentuh juga bab menjauhi daripada syuhrah dan pelbagai isu-isu yang telah diutarakan oleh Fadilatil Syekh Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid Dan insyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi Dengan uh, bacaan matan Yang akan dibacakan oleh Syafais MasyaAllah uh, Muka surat 16 uh, Matan yang belah bawah tu Dari Umar bin Dar bahawa dia berkata kepada ayahnya Wahai ayah, mengapa jika engkau menasihati manusia, mereka selalu menangis Sementara jika orang lain menasihati mereka, mereka tidak menangis Dia menjawab, wahai anakku Ratapan orang yang menderita sangat berbeza dengan ratapan perempuan yang diubah Alhamdulillah, kat sini penulis membawakan satu perumpamaan yang dinukilkan daripada Zar uh, daripada Umar bin Zar daripada ayahnya iaitu Zar bin Abdullah bin Zurarah seorang tokoh Murji'ah pada zaman dulu yang terkenal dalam mazhab irjahnya mazhab Murji'ah ni adalah satu mazhab yang mana mereka melihat iman itu tak ada boleh di-effect dengan perbuatan ataupun amal iaitu Iman itu tidak berubah Walaupun orang tu buat maksiat, orang tu tak melakukan amalan Dan seumpamanya tidak efek Pada iman seseorang dengan itu. Uh, Maaf gangguan, ada kata Estima wanita lampu dalam Dia tak padam, takut nanti tak boleh Nak start, takut bateri kong nanti. Dan Umar bin Dharm bertanya kepada ayahnya Iaitu seorang yang ulama dulu Sangat even berhati-hati Dan mengkritik ayah dia Iaitu Dharm bin Abdullah bin Zura Yang pernah diceritakan bahawa Dia pernah datang untuk nak bagi salam kepada Ibrahim An-Nakhai Seorang tokoh besar daripada kalangan tabiin, Dan Ibrahim An-Nakhai tak jawab dia punya salam dan Sa'id bin Jubair seorang tokoh besar juga dalam tabi'in mufassir bila mana dia kata aku tidak akan bercakap lagi dengan Umar sebabkan dia kata madhab irja'nya dan dia kata setiap hari dia datang bawa bida'ah jadi tokoh-tokoh tabi'in ni menjauhi daripada mengambil daripada Umar bin Abdullah bin Zurarah dan uh, tetapi itu tidak menjadikan kita untuk nak menolak manfaat-manfaat yang dibawa. Yaitu bilamana disebutkan satu pepatah yang sangat baik. Dalam kisah ni yang mana dalam pepatah Arab dia kata laisat annahiatu sakla mithl annahia ah almusta'jar. Maksudnya orang-orang yang meratap yang diupah ni tangisan dia tidak akan sama dengan tangisan orang yang betul-betul kematian anak dia maksud dia ni kata saya bahawa orang yang menangis bila mana sebab dia tanya kepada ayah dia dia kata wahai ayah kenapa engkau bila mana engkau cakap engkau nasihat engkau bagi kuliah kepada orang ramai orang ramai terkesan ada ramai yang menangis ramai yang ambil manfaat daripada kuliah tu tetapi bila mana aku tengok orang lain memberi kuliah ataupun cakap bagi tazkirah dan umpamanya seolah-olah tak ada kesan Maka ayah dia pun mengungkapkan satu ungkapan ini Satu perumpamaan yang baik ini Iaitu dia mengatakan bahawa orang yang meratap Orang yang meratap dengan daripada hati dia Misalnya seorang ibu yang menangis kerana kematian anak dia Tak akan sama dengan tangisan orang yang diupah untuk nak buat-buat menangis Dan ini kita pun tahu kadang-kadang daripada zaman Arab dulu tradisi meratap ni ada Bila mana orang tu mati diupah Diupah kepada orang ramai untuk nak buat-buat menangis supaya menambahkan lagi kesedihan dalam majlis tersebut tetapi orang yang menangis berpura-pura ni menangis kerana duit menangis bukan datang daripada hati dan tak akan sama dengan tangisan yang datang ikhlas daripada hati dan pengajaran di adalah bagi seorang talibul ilmi bagi seorang penuntut ilmu dikehendaklah untuk nak dibuat kerja dia dia belajar dia mengajar dia buat anything semua datang daripada hati bukan datang daripada sebab-sebab yang lain dan seorang mak ayah yang nak menghantar anak-anak dia belajar, dia boleh je nak paksa anak dia untuk nak masuk belajar agama. Dia boleh je nak paksa anak dia masuk ambil kuliah-kuliah khasus dalam bidang agama. Tetapi yang lebih penting daripada itu, ialah untuk dia nak terapkan pada anak dia supaya anak dia minat untuk nak belajar agama tu daripada hati. Kita dapat tengok ramai orang yang belajar agama ini bukan sebab dia minat. Tetapi ada yang sebabkan daripada kecil mak dia dah hantar ke sekolah agama. Dia dah tak ada choice. Ataupun dekat tempat tu je lah tempat yang dia mampu untuk nak pergi nak belajar Dan ada juga yang pergi belajar tu sebabkan Sebab-sebab yang lain Dan dia tak belajar tu betul-betul daripada minat daripada hati dia Sebab tu kita boleh tengok mereka ini kebiasaannya tidak akan kemana-mana Walaupun setelah mereka grad Sebab dia orang belajar ni bukan daripada hati Dia tak enjoy nak belajar daripada hati ni Bila kita seronok kita belajar dalam keadaan yang memang kita minat nak mendalami agama, kita akan sanggup untuk nak buat apa sahaja. Kita akan sanggup untuk nak berkorban. Kita akan sanggup nak beratur. Macam mana kita beratur beli tiket masa pertandingan bola sepak semalam. Kita tengok orang ramai sanggup rempuh. Orang ramai sanggup beratur daripada awal pagi. Orang ramai sanggup untuk nak orang kata bersesak-sesak, bergaduh-gaduh apa-apa situasi pun. Bukan hanya terhad pada bola sepak. Tetapi kalau wanitanya sanggup tunggu apa, tu, apa tudung satu-satu brand yang dimau, tu panjang. Sebab manusia ni, dia akan kejar, dia akan buat apa sahaja terhadap apa yang dicintai, apa yang disuka, apa yang diperlukan. Kalau tak, dia akan buat sambil lewa. Begitu juga dengan ilmu. Kalaulah kita betul-betul seronok nak belajar, Segala kesusahan nak belajar tu Sanggup untuk nak kita tempuhi Kita gagal Kita bangun balik Kita tahu tempat tu jauh Kita sanggup cari jalan tu nak pergi Kita tahu nak belajar ni penat Kita sanggup buat apa sahaja tu berapa lama pun tak kisah Tapi demi ilmu Yang mana datang daripada hati Kita akan sanggup buat Ini benda yang paling susah Bagi talib ilm Nak pupuk dalam diri Sebab nak pupuk rasa sayang ni Tak mudah Melainkan kita nampak benda tu berharga depan mata kita Kenapa kita semua sukakan harta Sebab kita nampak nilai harta tu Kita tahu dengan duit Misalnya kita boleh beli sekian, boleh beli sekian Kenapa kita suka pasangan kita Sebab kita nampak sama ada dia ni cantik ke Dia ni baik ke Dia ni apa-apa kita boleh nampak benda tu Tetapi ilmu ni Sebab jarang kita nampak hasilnya. dia Dan ramai orang jahil akan Dia punya kesan daripada kita belajar menuntut ilmu ni Menyebabkan ramai orang ambil sambil lewa Saya dulu masa saya masa saya belajar Masa tu kita dah datang minat Dulu tak minat Awal-awal lah, dulu tak minat Tapi Bila dah datang minat Kita akan sampai tahap Kita tak sanggup nak ponteng kelas Walaupun satu kali Seboleh-bolehnya Kita tak akan sanggup nak ponteng kelas Saya dulu Sepanjang masa saya belajar uh, 5 tahun di Madinah Saya boleh ingat Berapa kali je saya ponteng Itu pun secara terpaksa Antaranya sakit kuat dan antaranya lagi Masa saya nak pergi tengok kisah Itu antara masa-masa yang saya sanggup penting lah. Sebab masa tu kita dah Nak tunggu pancung, kes pancung kepala ni Lama apa Dah bertahun-tahun dah Sampai tahun tahun akhir lah Baru kita dapat peluang tu Jadi Saya minta izin daripada Syir Untuk nak pergi Dan Satu hari tu Saya naik motor Malam tu Aksiden Patah tangan kanan Walaupun malam tu patah tangan, tapi kita sebab kita sayang, kita tak sanggup nak tinggal kelas, esok pagi tu saya datang pergi kelas juga. Malam tu patah tangan, esok pergi saya datang kelas dan saya duduk tempat biasa kat depan, kat sini lah, tempat kira berhadapan dengan syekh. Tak boleh nak tulis, tapi kita tulis. Dan tak mampu nak tulis tangan kiri sebab tulisan tu jadi hodoh. Jadi apa saya buat, saya datang bawa walkman. Saya datang bawa walkman, ambil rakam, letak atas meja syekh, supaya nanti balik kita dengar balik kita cuba tulis selo-selo dengan tang tangan kiri sebab dulu tak ada komputer lagi kalau tak kita boleh cuba type tetapi tak tak dapat dan sheikh pula tak bagi sebahagian sheikh tak bagi kita rakam jadi kita tak, tak ada cara tak boleh nak rakam saya ambil cara saya letak bawah meja sheikh supaya dia tak nampak saya letak bawah meja tu kira dengar lah juga sikit-sikit dan balik kita dengar balik sebab kita kat kelas tak dapat nak tulis Kawan-kawan datang Dia tahu Buat apalah buang masa Nak balik Nak salin balik Nak dengar balik Walkman tu Tak ke makan masa Berjam-jam lamanya Sehari ada 5 jam kelas Balik nak dengar Takkan nak dengar 5 jam Nak tulis berapa lama lagi Tapi kita rasa Bahawa Kita nak buat benda tu semua Untuk faedah diri kita sendiri Sebab orang kata Pakai jalan nota kawan Nanti kawan nak peksa Nanti dia, dia hantar kat kedai Portostate kopi daripada dia Kita tak puh hati sebab kita rasa bila mana kita belajar, kita ikut je nota orang, seolah-olah benda tu kita tak appreciate dan kita tak tak usaha benda tu atas dasar diri kita sendiri. Dan kita akan rugi. Tapi bila kita buat macam tu, walaupun masa yang kita habiskan lama, walaupun susah, tetapi kita akan dapat dia punya zamarah. Hasil dia, kita akan rasa. Kita dengar, kita tulis, kita cuba faham, nak tulis balik lagi. Benda tu lama-lama, dia akan masuk melekat kat diri kita. Sebab benda tu kita buat berulang kali, berulang kali, berulang kali Walaupun masa dia lama Tapi kalaulah tak ada minat Mustahil kita akan buat macam tu So kita akan rasa Oh susahlah, Malah nanti jelah lah aku pergi daripada kawan Tak apalah, Allah. Kita masih akan kata macam tu Tapi bila kita kita minat, kita cintakan dia maka Kita sanggup buat apa sahaja Macam mana kita sukakan seorang awet ke, seorang siapa ke kita dah nak dia, kita akan sanggup buat apa dia nak. Dia minta kita hantaran 20 ribu, akan abang usahakan. Kalau dia kata apa lagi, call saya setiap hari bang, setiap hari kita call. Datang jumpa saya nanti bawa bagilah bunga, beli bunga sanggup. Tapi bila dah kahwin benda tu tak ada lah. Sebab dah dapat. Jadi itu itu hasilnya bila mana kita buat sesuatu yang mana kita minat. Tapi nak pupuk minat tu itu yang susah. Kita boleh belajar Kita boleh cuba nak belajar jadi pandai Tapi kita tak akan mampu survive Bertahan lama dalam bidang ilmu ni Tanpa minat yang tinggi Orang yang hanya boleh Minat orang yang betul-betul cintakan ilmu ni Dia berkahwin dengan ilmu ni dia Memang dia rasa ilmu ni ada life dia Orang macam inilah baru dia punya survival dalam bidang ilmu dia akan panjang Dan bukan hanya terhad kepada skor exam semata-mata Tu yang dulu kita boleh tengok Orang yang nak belajar semata-mata dia nak exam Dia nak skor dia boleh dapat skor yang baik Dia belajar, dia copy, dia hafal bulat-bulat kawan dia punya nota Tapi lepas peksa dia campak nota tu Lepas tu benda tu dalam kepala dia semua akan terbang Dan karakter tu tak dibina pada diri dia Bila mana dia dah grad Dia dah habis, dah lah. Ilmu yang dia belajar tu semua terbang Sebab dia rasa dia nak belajar dah Dia dah dapat skor dah Dia tak ada rasa nak sambung lagi belajar betul-betul Dia nak betul-betul nak atasi kejahilan dia Dia nak faham agama ni, tak ada Balik kerja lah sebab tu survival itu dia tak lama. Berbeza dengan orang yang betul-betul belajar daripada awal lagi, di-spend hidup dia untuk ilmu. Walaupun mungkin dia gagal mula-mula, mungkin dah mangkak dia tak berapa baik dalam exam, tetapi sebab attitude, karakter dia tu ada, maka barulah dia lepas dah di grad, dia lepas dah terkharuj semua, dia masih continue lagi dengan ilmu. Orang macam inilah yang akan survive dalam bidang ilmu. Inilah adab yang apa kata yang kita nak belajar daripada adab kita belajar dalam syarah ilian ialah macam mana kita nak bina karakter kita nak bina attitude kita sebagai talibul'in bukan adab ni berarti kita hanya dalam bab kesopan santun itu saja tak tetapi adab yang dimaksudkan kat sini sifat etika karakter attitude yang perlu kita ada sebagai talibul'in yang boleh memaintainkan kita bersama dengan ilmu sampailah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir Bukan semata-mata kita habis balik malam ni dah Ataupun kita dah habis Kita tak jadi student dah kita tinggalkan ilmu ni Tak Ataupun sampai satu tahap kita hanya Ilmu ni dalam bidang kerja sahaja Luar daripada kerja kita dah tak peduli Tak Tetapi dia akan bersama dengan kita Bersama dengan kita Seolah-olah dia adalah baju kita Hiliah Hiliah ni maksudnya perhiasan Ataupun sifat Kita jadikan ni di perhiasan diri kita Macam pakaian kita yang sentiasa ada dengan kita sentiasa Ketika itulah, barulah ilmu itu akan melekat dengan kita. Ilmu itu baru akan bagi kita apa yang sepatutnya kita nak dapat daripada ilmu tersebut. So, inilah apa yang dimaksudkan daripada uh, perumpamaan yang disebutkan oleh, uh, dinakalkan Umar bin Zar, iaitu daripada ayah dia. Iaitu, bila mana dia nak bagi bagitahu kita buat kerja ni, biar daripada hati. Kita nak menulis, kita nak buat kerja, kita nak mengajar orang sekalipun, kita buat daripada hati kita. Bukan hanya untuk nak melepaskan batuk di tangga. Buat ala kadar. Buat apa, kita ambil mudah. Kita ambil main-main. dah. Tapi kita nak mesej kita tu sampai pada orang. Kita nak dia, orang mad'u kita ni, dapat apa benda yang kita nak sampaikan pada dia. Bukan hanya lantaklah Kita boleh kata dakwah ni tak bergantung pada pengikut dia. Tak. Allah nak turunkan agama ni untuk mesej dia sampai kepada seluruh manusia. Kepada seluruh alam Sebab itu kita kena fikir Macam mana cara yang terbaik Supaya madu kita Dapat menerima dakwah kita Bukan hanya kita nak sampaikan ala kadha Dan lepas tiba-tiba kita kata bahawa Jumlah itu tidak mencerminkan kebenaran itu Memang ia betul Tetapi sebagai seorang yang terlibat dalam bidang dakwah Kita perlu sampaikan dakwah kita dengan daripada hati kita Seolah-olah Seorang salesman Seorang juru jual yang nak sampai suruh orang beli produk dia. Kalau kita jadi salesman, kita cakap dengan dia, um, harga barang ni RM5,000, RM4,000. Nak beli, beli, tak nak beli, sudah. Mesti orang tak nak beli. Pastu kita kata, tak takpelah, saya dah sampaikan job saya. Tugas saya ialah menyampaikan barang ni punya spek, berapa harga dia, dia nak beli, beli. Sampai bila dia tak akan jadi salesman yang berjaya? Salesman yang berjaya ialah, dia berusaha sebaik mungkin untuk nak tackle orang tu supaya beli barang dia. So, dia akan cakap dengan baik, dia akan sebutkan fakta-fakta yang dia rasa boleh menarik orang tu nak beli produk dia. dia Orang tu marah dia sekalipun dia tak akan cuba nak bantai balik Last-last dia akan tarik juga supaya orang tu beli produk dia Itu salesman yang baik Tetapi da'i yang baik juga seharusnya macam tu Iaitu kita nak orang tu beli Terima dakwah kita Nak terima nas Dakwah sunnah kita dia nak dia orang terima Sebab tu kita kena sampaikan dengan cara yang baik Orang salesman yang tak baik Ialah dia yang mengabaikan pelanggan dia Sampaikan pelanggan dia lari Tak beli daripada dia suka so, keuntungan dia sikit Tetapi Orang da da'i yang baik juga Ialah orang yang tak akan membiarkan orang tu Berterusan tolak dakwah dia Dia akan keep going Akan try usaha Apa syubuhat dia Dia akan jawab Dia akan sampaikan sebaik-baiknya Orang tu maki dia balik Dia sabar Dia layan balik dengan cara yang baik Sampailah orang tu Boleh terima dia Ini karakter seorang da'i yang baik Begitu juga dengan talibul ilm dan begitu jugalah dengan semua urusan kita dalam kehidupan ini dan ini satu pepatah yang baik untuk kita hayati bersama. Baik, teruskan. Sifat yang bisa menyatukan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merealisasikannya dengan perilaku mutaba'ah dan mengikuti semua jejak langkahnya. Allah Ta'ala berfirman jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku secara Allah akan mencintai kalian surah Al-Imran ayat 31 baik, setelah penulis Syekh Bakar Abu Zaid bercerita tentang soal hati yang mana ini satu etika yang penting bagi seorang talib al <coughs> untuk nak mengikhlaskan hati dia, jaga hati dia betul-betul dalam dia menuntut ilmu dan Syekh Bakar menyebut tentang sifat yang kedua bagi seorang penuntut ilmu, tu yang ada dia perlulah dalam ilmu yang dipelajari tersebut dia kena ikut serasi dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajar. Ikut sunnah Nabi Shallallahu Ansaalam. Jangan lari ilmu kita ni, jangan kita lari daripada apa yang Nabi Shallallahu Ansaalam ajar. Dan nak dapatkan ilmu ni, dia kata dia bawa satu ayat dia kata jika kalian mencintai Allah, قُلْ إِنْ كُنتُنْ تُحِبُّنَا اللَّهَ Allah kata kepada Nabi Muhammad katakanlah kepada manusia kalaulah kamu mencintai Allah maka cintailah aku ikutilah aku barulah kalian akan dianggap sebagai mencintai Allah, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanya balik dalam diri dada kita ni sejauh mana kita cintakan Nabi Sallam? Insan yang kita selalu dengar hadith-hadith dia, insan yang kita selalu dengar dalam kuliah-kuliah nama baginda disebut berulang kali, yang kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kali. Kita tanya balik dalam diri kita, adakah betul kita sayangkan Nabi Sallam melebihi semua insan yang ada di muka bumi ini? Hari ni kalau kita cerita pasal bab cinta Kalau orang Melayu especially Dia akan rasa macam pelik Bila kita nak cakap sesama jantina ni Kita cakap pasal cinta Sebab orang Melayu ni dia ada level-level dia Cinta ni only pada kekasih Atau pasangan Kemudian level seterusnya mungkin Kasih ke, sayang ke Lebawah sikit, suka Kalau kita baru kenal dengan awet tu Kita tak cakap saya cinta dengan kamu Tapi kita cakap saya suka kamu So lapik sikit Dia ada level Tetapi dalam Arab disebut hub Hub ni cinta, sayang, kasih, anything Iaitu bila mana satu perkara yang digambarkan Berlaku walaupun sesama jantina So orang Melayu ni kalau kita cakap Misalnya saya cakap pada siapa-siapa kat sini I love you Orang mesti kata pelik eh, Dia ni lelaki cakap I love you pada lelaki yang lain ini LGBT ke ini apa Semua akan rasa pelik. Dan Lagi-lagi bila mana Kita berpegang tangan dengan dia Jalan pegang tangan dengan lelaki juga Lagi lah orang kata Ini kunyit ni Serius Itu Itu hakikat dia Kita akan nampak persepsi tu ada Sedangkan Apa yang Nabi SAW dan Islam ajar Cinta ini satu benda yang luas Cinta kepada sesama sahabat, sesama jantina ini dia beyond yang tak melibatkan tentang nafsu, nafsu seksual lah, umpamanya. Cinta yang Allah yang Nabi SAW dah sebut dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nabi dah kata antara sabatun yudluhum Allah yomala zillah illa zillu antara tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah, bayangan Allah di akhirat. kelak nanti. Salah satunya ialah Nabi sallallahu wa alaihi wasallam bagi tahu warajulan itahaban fillah ijtama'a dua orang yang saling mencintai mengasihi yang mereka ni mencintai kerana Allah berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah dan ini adalah cinta yang diajarkan dalam Islam yang mana Nabi SAW pun pernah tunjuk pada para sahabat dia Nabi pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud Nabi kata pada Muaz Muaz bin Jabal ketika Nabi nak hantar Muaz ni berdakwah ke Yaman Nabi datang kat Muaz, Nabi pegang tangan Muaz Ya Muaz Inni uhibbuk, inni la uhibbuk. Wahai Muaz Sesungguhnya aku mencintai engkau I love you Muaz dan bila mana Muaz dengar tu dia tak ada rasa, eh pelik lah aku dengar, tak? Dia rasa macam seolah-olah nabi nak tinggalkan dia dah tak lama. Dan memang betul selepas Muaz pergi tu lepas tu dia dah tak jumpa dengan nabi dah. Nabi wafat. Nabi nak bagi tahu dia sayang kamu Ingat pesanan yang nabi nak bagi tahu lepas ni. Ingat. Even dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, pernah nabi SAW alaihi para sahabat tanya kepada dia. Wahai nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kamu cintai? Dia kata Aisyah radhiyallahu anha. Baksud dia tanya lagi minar rijal daripada kalangan lelaki siapa? Nabi jawablah. Abuha, ayah dia, Abu Bakar. So Nabi kata, dia cintakan daripada kalangan wanita Aisyah, isteri dia. Dan daripada kalangan lelaki dicintakan Abu Bakar. Sebagaimana dia diriwayatkan al junduk diwan Muslimin lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Law kuntu muttakhidha min ummati khalila lat takhadtu Abu Bakrin khalila." Kalaulah aku boleh mengambil Daripada kalangan umat aku ni seorang kekasih Nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar ni sebagai kekasih aku Tengok ayat itu kalau kita guna dalam bahasa Melayu kekasih Lepas tu, bayangkan sebagai orang lelaki Kita akan rasa macam takut lah Pelik lah dengar Dia kata Di, ni kekasih aku Kita akan sepelik, Paling-paling kita cakap sahabat aku ya Tetapi bila disebutkan kekasih Menunjukkan betapa cinta dalam Islam ni Satu benda yang tinggi yang tidak hanya terhad kepada pasangan kita Tetapi kepada sahabat kita Yang kita ikhlas sayangkan dia Kasihkan dia kerana Allah Yang mana Nabi SAW dah tunjuk Macam mana yang telah saya sebutkan sebelumnya hadirin dengan Bukhari dan Muslim Ketika Sa'ad bin Rabi' berjumpa dengan uh, Abdurrahman bin Auf mempersaudarakan cinta walaupun dia baru kenal sahabat dia tu tetapi betapa pengorbanan besar yang sanggup dibuat untuk sahabat dia sampai Sa'ad bin Rabi' sanggup mengorbankan separuh harta dia sanggup untuk nak ceraikan satu isteri dia Kalaulah lah Abdul Rahman bin Auf nak kahwin dengan salah seorang daripada isteri dia sanggup buat disebabkan betapa tingginya cinta daripada sahabat dia itu cinta dalam Islam satu benda yang tinggi dan begitu juga kita bila mana kita nak sayang pada seseorang tu biasanya kita akan sayang pada something yang kita boleh tengok sama kita boleh rasa lah dengan pancaindra ni. Kalaulah kita suka, sayang, kasih, kita boleh rasa makanan yang sedap, kita suka makanan tu. Kita tengok orang tu cantik, mungkin juga kita suka kepada dia. Begitu juga kalau kita tahu dini orang-orang yang baik. Dini baik, dini pemurah, dini soleh, dini apa, kita akan tertarik kepada dia. Orang-orang sebab tu kita sayang pada para ulama, sebab kita tahu dini orang yang soleh, orang yang baik. Dan begitu juga kita akan sayang suka pada orang jika seseorang tu buat baik pada kita. Selalu buat ihsan kepada kita. Orang ni apa banyak belanja kepada kita, banyak belanja kita makan, banyak kata apa bagi kita nota nota untuk nak periksa banyak lah buat apa persebis kali. Kita akan suka kepada orang macam ni, sebab dia selalu berkhidmat kepada kita dan atas dasar itulah. Bahawa kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi sebagai manusia yang paling baik di muka bumi ini. Nabi yang mempunyai akhlak yang paling baik. Kita sayang pada ini. Dan manusia yang paling memberi manfaat kepada kita, yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang Allah swt sebut dalam Quran. Fa anqadakum minha daripada hufratin minan al nari fa minha. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hidayah dakwah yang dibuat itu. Dia telah menyelamatkan kita daripada api neraka, daripada kita tersesat. Sebab itulah kita sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bukanlah sebagaimana kita mencintai orang lain. Kita hari ini kita boleh buat program macam tiap, -tiap tahun kita buat, tiap, tiap bulan orang tu buat program Maulid lah, program itulah. Semua benda yang nak menggambarkan dia rasa dicintakan kepada Nabi Sallallahu Tetapi cinta Nabi Sallallahu yang Allah kata dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah." Kalaulah kamu betul-betul cintakan Allah, cintakan Rasulnya, ikut ikut jalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja. Ikut sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nak mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia akan berbeza tingkatan dia. Orang yang sebab asas kepada satu cinta itu ialah ketaatan. Kalaulah kita tak proof kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita ikut apa yang Nabi ajarkan, maka kita tidak benar dalam dakwaan kita, tak benar apa yang kita cakap, kita sayangkan Nabi. Sebab itulah Abu Talib, Abu Talib yang mana bapa saudara Nabi SAW yang banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diserang oleh musyrikin Quraisy. Tetapi, dia punya pertolongan itu bukan di atas dasar agama, di atas dasar Islam kerana Allah, kerana itulah sia-sia. Dan dia akhirnya tidak masuk Islam. Kerana dia membantu Nabi Sallallahu Wasallam bukan kerana cintakan agama Allah, tetapi kerana Nabi SAW adalah family dia. Yang dipanggil sebagai himayatul Jahiliyah Iaitu kita protect atas dasar taksub membabi buta. Dan orang mustashriqin, orang orientalis, banyak mengkaji Nabi SAW. Diaon admire nabi. Diaon kagum dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi diaon tak beriman dengan nabi sallallahu alaihi maka itu bukanlah cinta yang sepatutnya itu bukanlah cinta yang disyaratkan oleh Allah. Dan Allah kurniakan kita perasaan yang cinta ni pelbagai. Allah bagi kita fitrah cintakan terhadap keduniaan. Allah sebut dalam quran wa tuhibbunal mala hubban jamma. bal tuhibbun al Allah bagi tahu kita ni memang sukakan kepada harta. Allah kata lagi zuiina lin-nasi hubbu ash-shahawat wal-banin wal-qanaatirul muqantarat minadh-dhahab wal-fidda wal-khayril musawamati wal-anami wal-hirth dhalika mata'ul hayatid-dunya. Allah dah bagi tahu bahawa Allah dah hiaskan kepada kita ni perasaan yang suka akan syahwat, akan perempuan, akan harta benda, akan kuda tunggangan ataupun kenderaan yang merupakan semua itu merupakan perhiasan dunia. Allah kata memang jiwa kita ni akan ditarik ke arah tu. Bahkan dalam hadis dalam sahih Bukhari, hadis uh, hadis Anas dan hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, yakbur ibnu Adam wa yakbur ma'ahu tsna. Seorang anak Adam itu makin dia tua makin dia akan mencintai dua perkara. Dan dalam riwayat yang lain riwayat Bukhari juga uh, mazal dikatakan mazal qalbul kabiru shabban fitnatain. Seorang yang tua ni walaupun dia dah tua, jiwa dia masih muda dalam dua perkara iaitu yang Nabi SAW sebut hubbul dunia sukakan keduniaan dalam riwayat lain hubbul mal sukakan harta benda watul amal ataupun tulil umur dan disukakan umur dia dipanjangkan itu hakikatnya maksudnya orang ni makin lama Nabi SAW beritahu makin dia berumur makin dia jadi makin menghampiri usia-usia veteran dia punya cintakan kepada dunia tu akan bertambah dan dia bercita-cita untuk nak dipanjangkan lagi usia dia Dia nak hidup lama lagi Seolah-olah tak cukup lagi hidup kat dunia ni Dia sanggup lagi nak cari harta Nak bertambah kaya Begitulah manusia Itu yang Nabi SAW ajak Tetapi Semua ini Tak ada masalah Kalau kita cintakan harta Kita cintakan keluarga Semua ini tak ada apa-apa Jika kita tidak menjadikan kecintaan tersebut Melebihi kecintaan kita kepada Allah yang mana Allah sebut al-Quran, "Qul in wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumوها wa tijaratan takhshawna wa masakin atarbuna ahabb min Allah wa rasulihi fi sabiil." Allah dah bagi tahu bahawa 8 perkara ini, anak-anak anak pinak kita, isteri kita, adik-beradik -adik kita, harta benda kita ni semua, ini semua tak menjadi satu masalah untuk kita sayang kepada benda ni, melainkan jika kita menjadikan kecintaan kita patut semua mengatasi kecintaan kita kepada Allah ataupun kecintaan kepada Rasulnya ataupun membuatkan diri kita tidak strong untuk nak berjihad itu satu fakta yang penting ramai orang kata ini dia sayangkan ilmu dia sayang untuk nak belajar tetapi dia tak sanggup berkorban apatah lagi berjihad untuk ilmu tetapi bila mana dia melibatkan benda-benda yang dia sayang sukan misalnya apa sahaja dia sanggup berjihad dia sanggup untuk nak Uh, merentasi lautan api semua tetapi di mana kecintaan kita kepada agama kepada ilmu masing-masing ada jawapan untuk diri masing-masing kita semua lebih tahu dengan diri kita berbanding dengan orang lain dan Allah sebut dan Nabi SAW sebut dalam hadis ini diwaitkan hadis Anas di Bukhari Nabi kata thalathum man kunna fihi wajad halawata aliman dan salah satu daripada dia Allah wa rasuluhu Ahabba ila hihi masyiwa huma. Nabi saw kata tiga daripada golongan mereka yang akan merasai kenikmatan iman. iaitu salah satunya yaitu bila mana Nabi saw kata orang yang dirasa, dia rasa dimenjadikan cinta dia kepada Allah dan Rasul itu mengatasi kepada sekalian umat yang lain, segala benda yang lain. Saya tahu ada hadis Bukhari yang lain, hadis Anas juga. Nabi beritahu La yuminu ahadukum hata akuna ahabb ilaihi min waladihi wa walidihi wal nasi ajma'in nabi kata tidak sempurna iman seorang kamu itu melainkan setelah dia mencintai aku melebihi daripada anak dia ibu bapa dia wan nasi ajma'in bahkan sekalian um, manusia yang lain semua dia kata dia hanya cintakan nabi lebih daripada yang lain kita tanya balik diri kita betul tak muhasabah Betul tak kita betul-betul sayangkan Nabi Lebih daripada anak kita Ataupun isteri kita Ataupun Mak ayah kita Almost kita boleh kata Kalau kita tanya secara jujur Kita akan kata tak Sebab kita tahu Mak ayah kita buat baik kita Kita sayang pada dia Menangis dia kalau kita kehilangan mereka Anak kita juga Sakit Kita akan menangis Kita akan sedih Tapi Nabi Alaihi Wasallam. Kita baca sirah-sirah Nabi Kita tengok macam mana Nabi disakiti Nabi di di dianiaya, di, di dihalau, dizalimi di, di semua. Adakah kita menitiskan air mata? Kita rasa penderitaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan itu ataupun tak? Sejujurnya kita tak akan kurang rasa rasalah. So itu saja dah menunjukkan bahawa sebenarnya kita kurang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya. Walaupun kita buat program macam mana sekali banyak pun, tetap Allah yang mengetahui hati kita ni di mana. Sebab tu Umar radhiyallahu anhu seperti mana yang diberikan Bukhari Ketika Nabi SAW jalan Nabi pegang tangan Umar Bayangkan Nabi pegang tangan Umar Bukan bererti uh, Macam kita ni Lelaki pegang tangan kita Kita akan tarik balik tangan dia kan Kalau macam dulu Saya tak biasa Dekat Arab Kadang-kadang syekh-syekh dia Kalau dia jalan Orang-orang Arab ni Kalau dia, dia memang close dengan kita Di jalan yang kita pergi mana Dia pegang tangan kita Kita pula tak biasa Tiba-tiba dia pegang Oh cikgu Apesar dia pegang tangan aku ni Orang <laughs> nampak Orang cakap apa pula kan Kita mula dah boleh goyang, -goyang tangan supaya dia lepaskan tapi itu adalah tradisi dia kalau dia sayangkan seorang tu dia close dengan orang tu dia akan jalan pegang tangan so jangan kalau pergi ke Arab untuk pegang tangan kita fikir benda lain so Nabi SAW pun jalan Nabi pegang tangan Umar jadi Umar bila mana Nabi pegang tangan dia terasa kasih sayang Nabi SAW dia kata wallahi dia kata sungguh demi Allah aku mencintaiMu wahai Rasulullah kecuali aku lebih mencintai diri aku Maksudnya aku cintakan kau selepas aku mencintai diri. Maksudnya Umar nak bagi tahu benda fitrah. Seorang so, tu mesti sayangkan diri dia sendiri. Kita mesti sayangkan diri kita. Kita tak mahu diri kita mati kena eksiden ke apa kita akan jaga diri kita. Kita tak suka orang kutuk kita, orang fikir buruk pasal kita sebab kita sayangkan diri kita. Jadi dia hanya menggambarkan fitrah dia. Jadi di mana dia cakap macam tu uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "La ya Umar. Tidak sedemikian wahai Umar wallazi nafsi bi dengan demi diriku yang berada di tangannya Sesungguhnya dia kata ha, Sampailah kamu Sayangkan aku lebih Daripada diri kau sendiri Maka Umar pun jawab Al-an eh, uh, Umar pun jawab Dia pun kata Wallahiya uh, Dia kata Ya Rasulullah Sekarang ni aku rasa Aku lebih sayang kepada engkau Mengatasi daripada aku sayang pada diri aku sendiri So Nabi SAW jawab balik Al-an ya Umar Sekarang ni wahai Umar Betul Maksudnya cinta kamu tu very betul, tulen. Sebab kamu mencintai aku lebih daripada kecintaan pada diri kamu sendiri. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, "An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim." Sesungguhnya sepatutnya para nabi itu, nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Dan inilah yang benda yang patut kita sedar dalam apa jua perkara kita kena sayang Nabi SAW Kerana apa kenapa kita sayang Nabi SAW kerana Allah, kita kena tahu bahawa kerana Allah sayangkan Nabi. Kita sayangkan dia, kita taat kepada Nabi, semua kita buat kerana Allah. Kerana asas ketaatan, sayang kepada seseorang itu semua berbalik kepada Allah. Yang mana kalau tak betul berdasarkan kepada syariat Allah, maka suka kita, sayang kita kepada sesuatu tu ada something wrong. Orang sebagai contoh, dia boleh sayang Sebabkan Dia sayangkan sesuatu tu Misalnya dia suka merokok Dia suka dia, dia, dia tak boleh tinggal lah Isak rokok Dia suka isak rokok Tetapi Disebabkan kita tahu Allah Mesti tak suka dengan Perbuatan sedemikian Dan kita tinggalkan perbuatan tu Kerana Untuk nak mengelakkan Tuhan Yang kita cintai Kita dakwa kita cintai itu Murka dengan perbuatan kita So kita tinggalkan ketika itulah baru barulah cinta kita itu betul. Sama juga, kalaulah kita nak bercouple dengan seseorang tu, misalnya seorang wanita dia dia suka pada seorang lelaki. Tu. Dia asalnya tak pakai tudung. Ditiba dia tahu lelaki idaman dia tu, lelaki itu kata disuka perempuan tu pakai tudung. Dia akan cepat-cepat pakai tudung. Kalau boleh supaya dia tak sakitkan hati, dia ataupun dia nak bagi good impression kepada orang yang disayang, orang yang disuka. Apatah lagi kita dengan Tuhan dengan Allah apatah lagi kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kalau betul kita sayang pada dia kita akan buat kita akan buat cepat macam mana yang misalnya para sahabat radhiyallahu anhum Tunjuk kepada kita bila mana nabi sallallahu ketika mana solat dalam hadis ibn umar ketika nabi solat tiba-tiba nabi cabut selipar tengah tengah solat para sahabat semua tengok nabi sallallahu cabut selipar semua cabut selipar Sampailah lepas salat ibnu Umar uh, Nabi SAW tanya kepada sahabat Kenapa kamu semua cabut seripah Sebab zaman dulu Salat Pakailah Seripah tu sebab Dia tak ada kapek Dia tanah Jadi Nabi SAW kata Sesungguhnya Aku melihat Jibril Jibril datang kepada aku bagi tahu pada seripah aku ni ada najis So aku buka Sahabat kata Kami tengok kau buka Kami follow je lah. Kami ikut Sebab Dia nak Iktidak Dia nak follow Nabi SAW Dalam semua benda apa yang Nabi buat? Tak ada cakap banyak. Ala ra'si wal 'ain. Itu yang Al Imam Syafi'i rahimahullah dia kata. Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni? Jika rawit hadithan Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam aqul bihi 'ala rasi wal 'ain. Imam Syafi'i kata, mana lagi langit yang boleh meneduh aku? Mana bumi yang boleh untuk aku nak berpijak? Jika kamu menyampaikan kepada aku satu hadis dan aku tinggalkan hadis tersebut, so Imam Syafi'i kata hadis-hadis tersebut sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku letak ke atas kepala dan mata aku. Maksudnya aku junjung dan aku amalkan, aku laksanakan. Itu pengertian cinta yang sebenar akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang insan yang dipilih Allah sebagai kata insan yang paling mulia. Paling yang dianggap sebagai kekasih Allah, yang Allah, yang Nabi SAW bagi tahu dalam hadis jundub riwayat Muslim, Inna Allah kadit takhadani kama takhad Ibrahimah Khalilah. Sesungguhnya Allah telah mengambil aku sebagai kekasihnya, kekasih Allah. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih Allah juga. Allah pilih Nabi SAW. Bahkan Allah jadikan Nabi SAW nabi yang paling mulia daripada kalangan para anbiya dan para rasul. Yang mana Nabi SAW Alaihi sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah. Nabi kata, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sitt." Allah telah melebihkan aku ni daripada para anbiya yang lain dengan enam perkara. Nabi kata, "Uqti tu jawami al-kalim, wa nusirtu bir bi, wa uhillat liya al-ghanaim, wa ju'ilat lil-ardh masjidan wa tahura. Wah ur siltu ilahna sikafa wah kuti mabian nabiun nabi kata Allah telah melebihkan aku daripada kalangan para ambiyah yang dulu terhad enam dalam enam perkara yang pertama Allah kurniakan aku kelebihan jawamiil kalim jawamiil kalim ni dia cakap sikit tetapi boleh bawa makna makna yang besar tak perlu cakap banyak ah. cakap sikit ayat tu mengandungi macam-macam makna macam-macam faedah kelebihannya itu yang Allah bagi pada nabi saw dan Allah bagi kelebihan pada Nabi SAW, Nabi tak rasa kuatir dan tak rasa genta. Dan Allah bagi kelebihan pada Nabi SAW dengan syariat harta, apa, harta rampasan perang. Allah bagi. Yang mana tak ada pada syariat yang sebelumnya. Dan Allah kurniakan kelebihan buat Nabi SAW, Allah jadikan bumi Allah ini luas dan bersih untuk kita salat di mana-mana. Tak semestinya kita perlu untuk nak solat di satu-satu tempat Di masjid Macam mana orang-orang bukan Islam Kena semayang di gereja Kena semayang di biara dia orang, Tetapi Islam Di mana-mana mana kita musafir Kita berhenti misalnya Kat situ kita boleh solat Asalkan tempat tu bersih Kita boleh solat kat tempat tu Mana-mana kita boleh buat Asalkan tempat tu selamatlah. Dan Kalau misalnya Itu yang kita rasa macam Masa saya belajar dulu Dekat Arab dulu Kita boleh tahu Contoh satu perjalanan tu jauh Kadang-kadang jauh RNR dia tak sampai dan air-air dia tak se-clean Malaysia lah. dan on the way tu kita kadang nampak orang berhenti tepi tu solat dia orang punya jalan ni agak lapang lah dia boleh berhenti tepi tu boleh solat dengan selamat lah kat Malaysia ni susah sikit orang berhenti solat tepi jalan bahaya sebab sempit dan kita boleh solat kat mana-mana yang kita rasa selamat dan bersih dan Allah kurniakan kelebihan Nabi SAW Nabi diutuskan kepada semua jenis manusia yang mana para ambiyak dulu diutuskan untuk kaum dia untuk umat dia sahaja, tetapi Nabi Sallam Allah utuskan untuk semua bangsa, baik Melayu, baik Arab, baik orang um putih seluruh dunia. Allah kata inna arsalna, wama arsalna ke illa rahmat alil alamin. Allah hantar nabi ini sebagai rahmat pada seluruh alam. Sebab itu kalau kita nak tengok apa-apa karakter, macam mana cara kita nak berinteraksi dengan orang, kita tengok dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nak kita tengok para a'imah yang lain Sebab para imam Kemungkinan dia ada wakid dia tersendiri Dia ada situasi dia tersendiri Kemungkinan dia orang ni orang Arab Dia lebih kasar Kemungkinan dia hidup dalam masyarakat yang sebegini Maka karakter dia sebegini Tetapi Nabi Alaihi Wasallam Diutuskan sesuai untuk semua manusia Yang sesuai untuk bangsa Arab Sesuai untuk bangsa Melayu Sesuai untuk orang yang berbangsa Yang jenis-jenis kasar Sesuai untuk jenis-jenis yang lembut Nabi sallallahu sebagai qudwah yang, yang, yang perlu kita jadikan teladan. Dan Allah bagi kelebihan kepada Nabi sallallahu sebagai penutup para anbiya. Sebagai penutup para anbiya yang Nabi sallallahu sebut dalam hadis riwayat Muslim lain, mathali ka mathalil anbiya min qabli ka mathali rajulin bana baytan fa ahsana fa, fa ahsanahu Yang mana Nabi umpamakan, dia kata perumpamaan aku dengan para anbiya sebelum aku ini ialah bagaikan seorang lelaki yang bermeda satu binaan kemudian dia hiaskan binaan tu tiba-tiba dinampak ada satu tempat yang rompong yang kosong lalu orang kata kenapa tak isikan tempat yang kosong ni so Nabi SAW bagitahu akulah yang memenuhi ruang tersebut itu sebab Nabi adalah penutup para ambillah dan Nabi akan mengisi ruang syariat ni menjadi sempurna dan inilah syariat yang bersesuaian dan berterusan hingga ke kiamat kelak Itulah Nabi SAW. Allah bagi macam-macam kelebihan Nabi, even dalam hadis sahih Muslim lain, Nabi SAW Alaihi bagi tahu ana sayyid waladi Adam wa ana awwalu may yanshaqu anhu al-qabr wa awwal shafi' wa awwal mushaffa Nabi bagi tahu aku adalah penghulu Bani Adam ana Adam ni aku adalah penghulu semua manusia dan akulah orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur kelak dan akulah orang yang pertama akan di, disyafa'atkan dan diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada orang lain itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi insan yang sepatutnya kita hargai. Allah pilih Nabi sallallahu daripada orang lain untuk nak bagi dia risalah Islam. Kenapa Allah tak bagi kepada kita? Untuk nak jadi seorang nabi. Orang musyrikin kata wa idza ja'at hum ayatun qalu lan nu'mina hatta nuta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu ja risalata. Yang mana orang musyrik kata kami tak akan beriman dengan kamu wahai Muhammad sehinggalah kami mendapat sebagaimana wahyu yang kamu dakwa kamu dapat. Seolah kalau kami dah rasa feeling sebagai nabi, ketika itu baru aku percaya kamu ini seorang nabi. Tetapi Allah kata Allahu a'lamu haythu yaj'alu Allah lebih mengetahui kepada siapa dia nak berikan urusan risalah ini. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, Allahu yastafi minal malaikati rusulan waminannas. Allah pilih siapa yang dia mahu Daripada kalangan Rasul, daripada kalangan malaika, siapa-siapa yang dia nak. Dan Nabi SAW terpilih sebagai insan yang paling mulia yang dilantik sebagai kekasih Allah. Sebagai insan, semulia-mulia insan yang bertanggungjawab untuk nak menyampaikan agama Allah ini. Allah pilih Nabi SAW. Seorang manusia yang Allah suruh untuk nak kita berselawat kepada dia. Allah sebut dalam Quran, إِنَّ wa وَمَلَاِكَ تَحْوِي صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ Ya ayyuhalladhina alaihi wa Allah kata sungguh yang Allah dan para malaikat ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ni maksud dia apa? Yang Al-Bukhari riwayatkan daripada Abil Aliyah secara muallaq dan riwayat Tirmizi daripada Sauri maksudnya selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi iaitu berbentuk rahmat dan pujian Allah kepada Nabi sallallahu dan selawat para malaikat kepada Nabi sallallahu ialah mendoakan kebaikan dia istighfar untuk dia itulah maksud selawatullah dan salawat malaikat dan Allah kata ya ayuhallazina amanu alaihi wa taslima wahai orang yang beriman salawatlah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang nabi sallallahu sebut dalam hadis riwayat tirmizi siapa yang mendengar nama aku dan dia tidak bersalawat kepada aku maka dia adalah seorang yang bakhil sebab itu kalau kita dengar nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sallallahu alaihi wasallam sebut lagi sallallahu alaihi wasallam tak rugi sebab setiap satu salawat yang kita bagi kepada Nabi SAW Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim Allah akan berselawat kepada dia 10 kali ganda Maka jangan kita rasa oh, Penatlah aku pasti nak ucap SAW Sebab kita belajar hadis, Mesti kita akan lalu Dengan perkataan Nabi SAW, Nabi SAW. So kita ah asyik-asyik nak Allah SAW ah, Asyik nak akan selawat Jangan rasa begitu kerana Allah akan berselawat kepada kita 10 kali ganda lebih daripada itu. Allah akan balas dan inilah Nabi saw yang aja yang datang bawa risalah kepada kita. Nabi yang begitu concern dengan umat dia. Nabi yang Allah sebut dalam Quran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ أَعْنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ Allah kata Allah utuskan Rasul ini kepada kalangan kamu. Seorang seorang Rasul yang begitu concern terhadap umat dia, terhadap kamu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan nikmat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitahu dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata li kulli nabiyin du'a du'a mustajab sesungguhnya bagi setiap para nabi ini ada doa yang mustajab tetapi Nabi kata aku simpan doa aku ini sampai ke hari akhirat kelak untuk umat aku dan doa aku ini akan mustajab insyaallah pada orang-orang yang mati dalam keadaan yang tidak menyekutukan Allah begitulah betapa Nabi concern kepada umat dia Nabi boleh nak doakan umat dia di dunia tapi Nabi simpan doa dia supaya kelak masa kita memerlukan Allah, kita memerlukan rahmat Allah ketika itu iaitu hari, hari akhirat di padang kelak ketika itu Nabi SAW akan mendoakan kita supaya at least kita boleh selamat insya Allah. bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah lah of course dan inilah Nabi SAW yang yang seharusnya kita yang telah menyelamatkan kita mengeluarkan kita daripada kesesatan yang nyata Allah sebut dalam Quran laqad mannalahu alal min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa walhikmah wa min qablu lafi mubin Allah utuskan nabi ni kepada kita supaya nak membersihkan kita daripada syirik dengan dan membacakan Al-Quran ayat-ayat Allah kepada kita dan mengajarkan kitab Allah kepada kita sedangkan kita dulu termasuk daripada golongan, golongan orang yang sesat maka Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'zakikum wa yu'allimkum alkitab wal hikmah wa yu'allimkum ma lam takunu ta'lamun Allah bagitahu Nabi Allah utuskan Nabi ni mengajar samping kita tak pernah tahu sebelum tu sebab itulah kita kena hargai. Bagi orang-orang yang baru mengenal sunnah, dia seharusnya bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi ini. Kerana dengan nikmat sunnah inilah baru dia dah dapat mengenali macam mana agama Allah ini secara lebih tepat mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Orang yang baru mengenal Islam, dia seharusnya bersyukur kerana dengan Islamlah dia, dia telah menyelamatkan dia daripada mati dalam kekufuran Yang menyebabkan ke, dia akan diazab selama-lamanya dalam akhirat di, di neraka kelab Sepatutnya insan sebeginilah yang kita sayang Insan yang sepatutnya sangat berjasa kepada kita Insan yang terkenal dengan akhlak yang mulia Yang Allah puji dalam Quran Wa azim. Seorang yang sangat baik karakter Kita akan sayang pada orang yang baik dan Nabi SAW adalah sebaik-baik insan yang Allah sendiri puji dalam Al-Quran. Bila mana Allah puji seorang tu, kita tak dapat nak imagine lah betapa mulianya akhlak dia. Seorang yang orang musyrikin, yang memusuhi dia, bila tengok dia pun akan boleh cair. Bila tengok dengan karakter Nabi SAW. Dan kita pun tak mampu nak buat macam tu. Tengok Nabi SAW dalam banyak... Kisah terlampau banyak Anas radhiyallahu an kata aku telah khadim tu nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Aku telah berkhidmat kepada nabi sallallahu alaihi selama 10 tahun. Tak pernah nabi kata satu kali pun apa yang aku buat ni nabi macam merungut dia kata kenapa kau buat macam ni. Dalam perkara yang aku tinggalkan tak pernah Anas bagi tahu nabi bagi cakap kat dia lima taraktah. Maksudnya kenapa kau tak buat macam ni. Kalau kita kita jumpa orang orang ni tak buat, kita akan mesti marah, kita kata dah berapa kali aku cakap jangan buat, jangan buat, kau buat juga berkali kita akan marah macam tu kan tapi Nabi SAW tak pernah cakap macam tu pada Anas tengok betapa baiknya akhlak Nabi SAW tengoklah kisah kisah kepada seorang Arab badawi yang datang kencing kat masjid kita hari ni kalau orang non-Muslim masuk masjid pun dah melenting dah marah kan Nabi SAW Arab ni masuk ke masjid, kencing lagi tu Ha, bukan setakat masuk Pergi cari pot baiknya Piu Lepas Sahabat marah Tapi Nabi S.A.W kata biarkan dulu Habis Biar dia habis dulu kencing Sebab Tengok Nabi S.A.W tak nak mudaratkan dia Sekala dia tahu Kalau orang tu berhentikan kencing dia Mungkin Sakit ke Takut risiko bertukarang ke Orang kata lah, Tak tahan kencing kan Ataupun takut orang tu terkejut Dia pergi pancut tempat lain pula jadi dia kata Nabi kata biar dia, biar dia habis. Dah habis tu Nabi datang bagi tahu sesungguhnya masjid ni bukannya untuk tempat untuk kita sekian-sekian sekian tetapi tempat untuk kita salat berzikir dan umpamanya. Dan Nabi minta sahabat dia ambil bersihkan masjid tu. Jirus. Akhlak satu benda yang bukannya benda yang boleh dipelajari. Benda kurniaan daripada Allah, benda yang datang daripada diri dalam kita sendiri. Satu kurniaan yang perlu kita cari dan bukan boleh kita pelajari akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang sepatutnya kita cintai sebab itulah para sahabat dulu sangat sayang pada nabi sanggup buat apa sahaja pernah nabi sallallahu balik daripada perang uhud seorang wanita jumpa dengan nabi sallallahu terus cari mana nabi mana nabi sampai orang kata suami kamu anak kamu dah gugur dah dia kata asalkan nabi selamat aku okey bayangkan dia punya sayang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Olamak dulu bila cerita tentang hadis nabi nak bagi tahu betapa agungnya nabi yang Allah dah suruh dalam al-Quran Allah kata ya ayyuhan uh, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu Allah hantakan nabi ni inna arsalnaka shahidan aku hantar kepada kamu wahai nabi sebagai shahid saksi dan pemberi berita yang baik dan pemberi peringatan kepada manusia supaya mereka beriman kepada Allah dan supaya mereka membantumu dan mereka memuliakan kamu dan para sahabat, para ulama' dulu muliakan Nabi SAW majlis yang disebutkan hadis Nabi SAW dia akan respect sampaikan Wakil bin Al-Jarrah seorang muhaddih yang besar meninggal tahun 197 Hijrah bila mana start je kelas hadith dia dia akan kata apa semua senyap tak ada siapa pun dia bagi untuk nak bercakap bersembang tak ada siapa pun yang boleh bangun sambil lewa macam dan dibagi tahu juga tak ada orang boleh ketawa dalam majlisnya macam solat sebabkan direspek hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sa'id bin al-musayyab seorang seorang uh, tokoh tabiin meninggal tahun 94 hijrah pernah satu ketika tu dia sakit dibaring tak sihat Tiba-tiba datang orang tanya di satu pasal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nak bagi tahu hadis tu disangguk bangun daripada sakit dia duduk. Dia duduk dulu baru dia sabut, sebut tentang hadis tu. Sebab dia tak nak cakap, dia tak nak cerita tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia macam relax macam macam sambil lewa. Ambil mudah tak? Abdurrahman Ibn Mahdi bila mana dia mengajar di kelas hadis dia, dia akan suruh semua diam. Even uh, Ayub as-Sakhthiyani am ningat tahun 131 Hijrah pun sama dia tak bagi orang bercakap sebab apa dia kata Allah sudah sebut dalam al-Quran ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi janganlah wahai orang yang beriman janganlah kalian angkat suara kamu melebihi daripada suara nabi sallallahu alaihi wasallam <t> itu Allah sebut dalam surah al-Hujurat dan dia kata mengangkat diri mengangkat suara kita ni dalam majlis hadis Nabi SAW, alaihi wasallam samalah macam mana kita mengangkat suara kita depan Nabi SAW. even dalam al-Quran Allah sebut wa idza quri'al-Quran fastami'u lahu wa ansitu bila mana dibacakan al-Quran maka kita kena dengar kita kena senyap dan dia kata ini wahyu al-Quran dan sunnah juga adalah wahyu daripada Allah yang Allah dah bagi tahu kat Nabi wama yang tiqu al-hawa in Wahyu Allah kata Nabi SAW ini tidak bertutur Di atas hawa nafsu dia Tetapi ialah merupakan wahyu Maka samalah hukumnya Bila mana dibacakan hadis Nabi SAW Dalam mana-mana majlis Dalam apa, kita kena dengar Senyap, kita kena hormat Kita kena respect Dan sebab itulah Imam Malik Ketika mana dia nak bersedia Untuk nak mengajar hadith Nak, nak, nak mengajar kuliah kelas dia Dia akan semat dia akan mandi, dia akan sikat janggut dia Dia akan pakai comel-comel Dia akan pakai minyak wangi Macam mana kita nak jumpa dengan orang-orang kenamaan lah Hari ni kalau kita jumpa orang yang kita nak berdating Kita akan pilih baju yang paling cantik Perfume penuh Kita nak jumpa siapa-siapa pun Yang mana kita kita respect dia Kita akan bagi first impression dia pakai cantik Tapi bila mana kita pergi kelahadif Kita pakai macam tu je Tapi Imam Malik tak dia pakai comel-comel sebab dia rasa dia nak sampaikan sesuatu daripada kekasih dia. Jadi, should be di dalam keadaan yang terbaik. Rahimahumullah para ulama' yang telah membela agama Allah ini. Dan kita ni nak menjaga sunnah Nabi SAW sebagai salah satu cara ni. Sebab itulah orang-orang hadith ni sangat kata tegar, sangat uh, tegas. Dalam membela hadis-hadis Nabi SAW daripada diselewengkan, daripada pemalsuan hadis, sebab kita nak bantu Nabi SAW. Kita tak nak hadis Nabi Nabi SAW didalimi. Nabi SAW bagi tahu unsur akal kau, liman atau mazluma. Al-Muslim akul Muslim, -muslim la Nabi kata bantulah saudara kamu. Sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi Dan Nabi bagitahu Muslim ini bersaudara dengan Muslim yang lain Dan orang Islam itu tak satunya Menzalimi saudaranya Dan kita Sepatutnya juga membantu Nabi SAW Daripada dizalimi Bila mana ada orang menyampaikan hadis-hadis palsu hadis-hadis dusta daripada Nabi SAW Kerana Ia menzalimi Nabi SAW Ia membuatkan seolah-olah Nabi berkata sesuatu yang sebenarnya Baginda tak perkatakan. Kita perlu bantu Itulah kerja sebagai seorang yang Ahli Hadis, Orang yang sayang kepada Nabi SAW Dia bantu Nabi SAW Dalam hal-hal Yang tersebut Dan orang yang sayang kepada Nabi SAW Pastinya dia akan follow Nabi Dia akan ikut sunnah Nabi SAW Walaupun benda tersebut Bercanggah dengan kehendak peribadi dia Tapi bila mana Agama dah kata begitu Begitulah dia Kita follow Kita ikut Jangan banyak songeh ha, Dan orang yang sayang Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pastinya orang yang merindui Nabi Yang mana Nabi SAW dah sebut dalam hadis Ibu Muslim, hadis Ibi Hurairah Min asyaddi ummati liya hubba Nabi kata orang yang Paling Cinta kepada aku, paling kuat Kasih sayang daripada aku Ialah mereka yang datang selepas daripada aku ni Maksudnya yang tak sempat jumpa Dengan aku ni, tak nampak pun aku tetapi dia sangat rindu Sangat teringin untuk nak berjumpa dengan aku Itu yang Nabi Utara kan Kita ni ada tak perasaan je tu Wah sabar balik Ada tak perasaan saya teringin aku nak jumpa dengan Nabi macam mana Kita berasa rindu Tak sabar Macam mana orang tu nak menanti dia nak majlis perkahwinan dia 10 hari lagi aku bujang 9 hari, countdown Esok, oh esok aku dah nak kahwin dah ha, Perasaan Ternanti-nanti tapi dengan Nabi kita tak ada rasa Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika dia nak meninggal dalam keadaan nazak dipanggil family dia Dipanggil family dia datang lepas tu dia kata family dia dengan nada muka yang riang dia kata happy lah sebab tak lama lagi aku akan jumpa dengan kekasih aku Nabi SAW betapa dia happy dia nak mati sebab dia kata tak lama lagi dia akan jumpa dengan Nabi SAW Khalid bin Ma'dan Al-Kala'i seorang tabi'in family dia tahu setiap hari dia nak tidur tu, dia asyik tahu rindu dekat Nabi, rindu dekat Nabi dia kata, sampailah dia tertidur, betapa kuatnya perasaan rindu para ulama' dulu dengan Nabi SAW, yang mana kita tak akan mampu nak rasa, even kita ber, berbuatlah majlis apa sekalipun not same, the feeling tak sama, itu, itu hakikat dia, dan dan of course bila mana kita nak ikut Nabi SAW, janganlah kita melampaui batas. Sampaikan kita nak menggambarkan kecintaan kita pada Nabi SAW di luar batasan syarak. Di, di, di pada perkara-perkara yang Nabi SAW tak ajarkan kita buat, kita ekstrim. Nabi SAW tegah. Even sahabat dia, Nabi SAW ketika Nabi masuk, para sahabat bangun. Nabi, para sahabat hormat nak muliakan Nabi SAW, tetapi Nabi tak bagi para sahabat dibangun. Sebab dia kata ini adalah perbuatan Rom dan dan uh, dan Parsi. So Nabi tak bagi sebab Nabi tak mahu orang terlalu agungkan dia lebih daripada apa yang sepatutnya. Walaupun kita kita tengok tak ada masalah bangunnya kan. Tak adahlah kita kata nak sembah ke apa. Hanya hormat. Itu pun Nabi tegas. Even seorang sahabat lagi puji Nabi dalam syair dia di berlebihan. Dia kata Ya khairuna ya khairuna wa ya ibn dipuji dia kata sebaik-baik manusia daripada anak sekian anak sekian puji nabi kata jangan jangan angkat aku lebih daripada apa yang sepatutnya jadi kita nak menunjukkan cinta kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah fikir benda tu baik dalam kepala kita kita buat asal benda tu baik tak kita kena fikir benda tu adakah dia dengan syariat adakah insan yang paling mencintai Nabi SAW ada melakukan perkara sedemikian untuk nak mengungkapkan kecintaan orang ataupun tak jika tak tinggalkan sebaik-baiknya sebab agama ini tak semuanya boleh diukur dengan akal apatah lagi kita nak cinta ke orang janganlah macam kita cinta ke orang tak semesti nak menunjukkan kita cinta pada dia bila kita putus cinta kita bunuh diri Salahlah. jadi tak semestinya semua cara yang kita tunjuk ni betul cara yang bertepatan dengan syariat Itulah yang sebaik-baik cara, cara yang tak bertepatan dengan syariat kita tinggalkan. Sebab nak mengungkapkan cinta kepada Allah, Allah kata in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah jalan Rasul yang kita tak akan sesat. Allah dah sebut dalam Quran lagi wa ma'atakumur rasul Apa yang dibawakan oleh para rasul, rasul itu ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditegah jangan buat. Allah kata atii Allah wa atii rasul ta'ala kepada Allah ta'ala kepada Rasul iaitu kalaulah kita tak taat kepada Rasul tidak berarti maka berarti kita tidak taat kepada Allah Allah kata lagi faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa siapa yang mengikut petunjuk aku ini maka dia tidak akan sesat Banyak lagi Allah Allah dah sebut tentang kepentingan untuk kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع ضوانه سبلا السلام ويخرجكم من الظلمات الى النور باذن باذنه ويهديهم اليه صراطا مستقيما الى الصراط المستقيم bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis irbad bin sariyah nabi bagi satu khutbah yang satu pesanan yang irbad kata wa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah dharafat minha al'yun wa wajilat minha alqulub kaannahal mau'izah muwaddi' yamana irbad bin sarih bagitau satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami dengan satu pesanan yang sangat menggoncangkan hati kami mengalirkan air mata kami sampai kami ingat bahawa ini adalah pesanan terakhir perpisahan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka sahabat mengatakan famadha ta'ahad ta ilaina wahai rasulullah apa yang kamu nak pesan kepada kami nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau Qad taraktukum al-bayda' laylaha ka la yazi'u 'anha ba'd illa halik Nabi kata sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu ni satu petunjuk yang jelas clear yang mana malam hari dia pun terang macam mana siang hari la yazi'u 'anha illa halik dan tidaklah orang tu termenyimpang daripadanya melainkan dia adalah orang yang binasa Sun so, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, "Wa may ya Nabi kata, siapa yang hidup umur dia panjang daripada kalangan kamu selepas ini, kamu akan melihat satu perbalahan perselisihan yang sangat banyak, sangat dahsyat. Jadi apa pesanan Nabi? Nabi kata, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al hendaklah kamu ambil sunnah aku dan sunnah para khulafa' ar-rasidin تمسكوا بها وعبدو عليها بالنواجد nabi kata berpeganglah betul-betul dengan sunnah aku tersebut dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian maksudnya nabi nak kata pegang kalau ada orang nak rampas lagi gigit jangan lepaskan sebab kita pada akhir zaman ni nak mengamalkan sunnah nak mengamalkan agama Islam ni bagaikan menggenggam bara api dan hadis yang lain susah kita nak buat sunnah, orang akan ngutuk orang akan cakap macam ni orang akan halang orang akan ini macam memang macam kita pegang bara api kalau kita pegang tangan kita sakit ataupun kita akan lepaskan begitu saja maka nabi suruh kita pegang nabi suruh kita gigit kalau ada orang nak ambil dan ini adalah satu-satunya cara kita nak mengungkapkan kecintaan kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadiahnya ganjaran bagi orang yang betul-betul sayang nabi dengan penuh keikhlasan ialah kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan al Bukhari, datang seorang lelaki Badawi datang kepada Nabi sallallahu ditanya kepada Nabi sallallahu "Mata -sa as ah? Ya Rasulullah, bilanya hari kiamat nak jadi?" Nabi tak jawab bila sebab Nabi tahu kalau dia jawab pun orang-orang yang macam ni caranya nak jawab dia lain. Sun so, Nabi kata, "Wa madza Nabi hanya jawab, "Kamu tanya tentang hari kiamat ni?" Apa yang kamu dah prepare? Itu jawapan Nabi. Nabi tak bagi tahu bila ke tak bila. Nabi bagi tahu apa yang kamu dah prepare untuk hari kiamat yang kamu duk tanya-tanya ni. So dia kata tak ada apa-apa. Maksudnya aku ni bukannya orang yang banyak sangat beramal illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecualilah dalam hati aku ni penuh. Aku sangat sayangkan Allah dan rasulnya. So Nabi sallallahu jawab apa? Anta ma'a man Maksud Nabi bagi tahu di syurga nanti kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai orang yang kamu sayang so kamu wahai arab walaupun kamu kata kamu ni tak banyak amalan tapi sebabkan cinta kamu kepada aku ni satu cinta yang tulen yang ikhlas kamu akan bersama dengan aku kalau betul dakwaan kamu tersebut maka kamu akan bersama aku di syurga nanti Anas bila mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu masa tu dia insan yang paling happy dia kata sebab apa Aku nak compare amalan aku dengan Abu Bakar dengan Umar memang dikata aku tak tercompare. Tetapi aku sangat mencintai Nabi, aku sangat mencintai Umar, aku sangat mencintai Abu Bakar. Dan atas dasar hadis tersebut aku rasa gembira. Sebab insya-Allah ada harapan untuk aku bersama dengan Nabi, untuk bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadiah dari kecintaan kita kepada Nabi saw. Jika betul kita sayangkan Nabi saw. Maka ikutilah sunnah Nabi saw. Itulah yang akan membuktikan ketulenan cinta kata. Ba kata dalam firat kata al bayinatul al mudai. Kalau kita nak dakwa sesuatu tu, maka kita kena prove. Kita kena buktikan. So kalau kita cintakan Nabi, tunjukkan yang kita ikut sunnah Nabi saw. Akhlak dia, ilmu dia. Ajaran dia, semua perkara Barulah kecintaan itu tulen Wallahu ta'ala a'lam Kita akan sambung lagi insyaAllah Pada sesi yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil Ha. Uh, ada satu yang tertinggal. Okey, yang pertama sekali ialah apa Jawami'il Kalim. Yang kedua Nabi tak ada ketakutan, dibantu dengan perkara tersebut. Yang ketiga ialah harta ruhil lil ghanaim. Yang keempat waj'il lil ard masjidan wa tahura. Allah jadikan tanah ni untuk solat. Dan yang kelima ialah wa ursiltu ilannasi kaffa. Aku diutuskan untuk manusia keseluruhannya. Dan yang akhir sekali yang keenam ialah wa khutima bi annabiyun iaitu aku menjadi penutup para anbiya. Itu antara kelebihan. Banyak lagi kelebihan tapi itu dalam hadith itulah. Ada apa lagi? Besok apa? Kita, keluarga kita Atau ibu kita buat Buat apa? Buat majlis dan ibu kita yang buat Bagaimana kalau kita ini berpuasa Mana kelebihan kita Kita yang buat ataupun kita berpuasa Okey, bincang dulu dengan ibu Sebab puasa Arafah Adalah salah satu puasa sunat Dan puasa sunat ni adalah Dan pahada dia besar Yang Allah dah sebut dalam hadis sahih Muslim Pahli dia boleh, boleh mengampunkan dosa kita yang telah lepas, Mahupun yang akan datang, selagi mana kita jauh daripada dosa besar. Lah. Maksudnya satu fadilah yang besar, dua tahun pengampunan, kalau betul-betul kita tunaikan hak puasa tersebut. Dan mentaati ibu bapa adalah satu amalan yang paling mulia. Yang dalam hadis ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muslim, ibnu Mas'ud tanya pada Rasulullah, Ayyul amali ahabu ilallah. Apakah amalan yang paling di, disukai oleh Allah? Nabi bagi tahu yang pertamanya as-salatu ala waqtiha iaitu bersalat pada waktu dia dan yang kedua Nabi sallallahu alaihi sebut birrul walidain berbakti kepada kedua ibu bapa dan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi sebut al jihad fi sabilillah Nabi bagi tahu semulia-mulia amalan mengatasi jihad itu sendiri birrul walidain maka amalan birrul walidain satu benda yang definitely lebih besar cuma kita kalau boleh kita tak mau ter terbiar pahala tersebut sebab tu kita cakap dengan mak tu Kita beritahu kepada mak kita Mak pahala dia begini, begini, begini Nabi SAW sebut dalam hadis macam ni, macam ni Mak bagi izinkan tak untuk saya puasa Kalau mak tu kata tak, tak kira peduli apa Yang penting esok kau majlis Kadang-kadang ada juga ibu yang berkeras hati macam tu So kalaulah kita tengok memang no way Untuk kita nak berpuasa dalam kalangan ibu kita reda Maka kita follow ibu kita Dan niat kita itu Allah akan balas dan Allah akan kurniakan kita ganjaran iaitu ganjaran berbakti kepada ibu bapa dan ganjaran kita nak berpuasa arafah tersebut disebabkan niat kita yang ikhlas kita nak berpuasa pada hari tersebut ok soalan yang seterusnya daripada Abi Qatar dah bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila ditanya tentang puasa hari arafah maksudnya puasa pada hari tersebut akan mengaporkan 2 tahun yang lalu dan akan datang hari tersebut Muslim soalannya status hadis di atas adakah lebih elok berpuasa atau tidak hadis ni sahih hadis dalam sahih muslim kita memang kita tahu ada sam ulama ada mengkritik tentang sahih ni berdasarkan kepada dia kata Abu Qatadah yang meriwayatkan hadis ni bukannya Abu Qatadah sahabi tetapi dia kata Abu Qatadah daripada kalangan tabi'in dan ini ada perbahasan daripada kalangan ulama dan ada disebut oleh Yahya bin Ma'in juga tetapi dan ada disebut oleh sam pengkaji-pengkaji hadis tapi kalau kita tengok juga perbahasan yang lain, ramai ulama yang lain, Al-Khatib Al-Baghdadi yang menyebut tentang hadis ni, dia bila mana disebutkan hadis Abu Qatadah ni, dia tak ada kata Abu Qatadah kat sini bukan Abu Qatadah sahabi sebab dia kata tertukar orang. Maksudnya ni buka Abu Qatadah sahabi. Dan ada diriwayatkan oleh Sam hadis-hadis yang mengisbatkan bahawa Abu Qatadah ni adalah sahabi, diriwayatkan oleh sanad-sanad oleh At-Tabari dengan sanad yang baik juga. Dan ramai ulama hadis yang mana bila mana menyentuh tentang hadis ni tak ada mengkritik tentang Abi Qatadah ni bertukar orang ataupun tak. Cuma ada dibahaskan oleh sebahagian orang. Dan kita sebagai seorang yang belajar hadis dan kita tahu bahawa hadis yang diriq oleh Sahih Muslim adalah antara sahih yang tertinggi dan dah dijawab oleh para ulama tentang kritikan-kritikan yang dilakukan kepada sahih hadis dan sahih Muslim ini. Dan kritikan itu muhtamal dan muhtamal tersebut iaitu kemungkinan tersebut tidak begitu kuat dan Sebagai Dan apa yang lebih penting ialah Kita perlu menjaga makanan sahih hain Bila mana kita nak mewar-warkan satu kritikan terhadap hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim Di khalil ramai Dia akan membawa jalan yang lebih besar Betapa ramai orang Yang mana dia nak cuba kritik hadis sahih Bukhari Especially-nya dan hadis sahih Muslim Sebab dia tahu kalau kita boleh jatuhkan kredibiliti sahih Bukhari dan sahih Muslim Maka kita boleh jatuhkan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang tak syaratkan hadis yang sahih. Sebab tu bila mana kita nak berbicara tentang hadis-hadis sahih Muslim, ada few yang menjadi kritikan, maka sebaik-baiknya kita kena raikan tempat. Bukannya kita kritik di publik, bukannya kita tulis di orang baca dalam keadaan yang keliru, orang yang tak ada basic dalam ilmu hadis pun baca dia pun mula ragu-ragu, kata sahih, kenapa tak sahih? Kenapa itu? Kenapa ini? Menyebabkan keliruan yang lebih besar. Jadi orang yang nak bincangkan tentang detail ilmu ilal kecacatan hadis yang agak tersembunyi dalam bidang hadis ni bincang dengan ahli dia cukup dalam kelas bersama orang-orang yang memang nak belajar mengaji tentang hadis tu tak apa. Tak perlu untuk kita nak curik di publik. Itu akan diambil kesempatan oleh mereka-mereka yang hasad kepada agama dan mereka yang memang sudah ternanti lamanya untuk nak menjatuhkan agama ini menurusi dua sumber hadis sahih yang terkuat sekali iaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wallahu taala alam. Adli tak ada. So kalau tak ada, insya Allah uh, cuba kita cuba untuk nak berpuasa esok sempena hari Arafah dan banyakkan doa, banyakkan zikir. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabur. Wuxair doa yom Arafah. Sebaik-baik doa ialah pada hari Arafah. Jadi usahakan untuk kita banyakkan doa, kita banyakkan tasbih. Yang mana Nabi SAW kata dan sebaik-baik zikir ialah zikir yang diucapkan oleh para nabi sebelum nabi itu. Uh, la ilahe illallah, wahdahu la sharikalah, lahumun walahu alhamd, wahu ala kulli shayin qadir. Banyakkan berzikir begitu, banyakkan bertakbir uh, berpuasa kita berdoa pada hari-hari esok. Yang mana kita, dia kata kebetulan. Sama hari dengan hari Merdeka Jadi Cuba lah Yang mana pergi ke dataran Merdeka tu Berpuasa tu Jaga jugalah uh, Laungan Kata Di samping laungan Merdeka Yang nak di laungan tu Jangan lupa laungan takbir uh, Takbir uh, Hari raya itu kita, kita disunatkan Untuk nak bertakbir mutlak Selama 10 Zulhaijjah ni Dan kemudian kita takbir muqayyad Takbir yang spesifik Selepas Daripada Hari Arafah pada lepas lepas waktu salat takbir macam kita takbir hari raya tu itu semua antara benda yang sepatutnya kita laungkan di sempe di di masa-masa hari kebesaran Islam ini moga insya Allah doa kita diterima dan moga kita akan mendapat ganjaran yang besar diampunkan oleh Allah dan menjadi muslim insan yang lebih baik daripada sebelumnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin selamat hari raya kepada semua dan kita jumpa lagi